Тридцять хвилин. Найкращі слова рідною мовою про найрідніше родину, школу, дім у передачах радіородина.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 а також у програмі «Старшокласник» поміркуємо про те, навіщо нам потрібна сила волі. У другій же частині ви почуєте репортаж з фотоконкурсу, який організувала студія молодих журналістів «Юнпрес». Тож, приєднуйтесь! Аню, а ти віриш у гороскопи? Коли щось гарне обіцяють, то вірю. А коли погане кажуть, то ні. Мені здається, що все залежить від людини. А ти… Я, наприклад, у них зовсім не вірю. До речі, Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови каже, що багато хто захоплюється гороскопами, і тому він вирішив розказати, як правильно вживати назви сузір'їв. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні ми говоритимемо про знаки зодіаку, мовні кліше і фразологізми, а ще згадаємо, як правильно називати час. А також ще раз нагадаю вам, як же правильно сказати. Живу в Україні чи на Україні? Ось скільки сьогодні розгадаємо мовних загадок, а почнемо із знаків зодіаку. Сьогодні багато хто захоплюється гороскопами. Проте, здебільшого у різного роду періодичних виданнях натрапляємо на неграмотне вживання астрономічних назв. Сподіваємося, що вам буде цікаво послухати про те, як правильно вживати назви сузір'їв. Назви багатьох сузір'їв в українській мові, як і в інших, є кальками відповідних грецьких та латинських найменувань. Наприклад, «велика ведмедиця», «мала ведмедиця», «лебідь» – це буквальний переклад.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 Саме його вибрано для відтворення грецької назви одного із зодіакальних сузір'їв «таврос», тобто «телець». Корінь у нього той самий, що й у слові «теля», а не «тіло». Тож немає жодних підстав писати «тілець», до чого вдаються деякі газети, друкуючи гороскопи. Зазначаємо визнавець Олександр Пономарів. Ще одне сузір'я зодіаку звуть у нас то «Ваги», то «Терези».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 Тобто коза та керас, що означає ріг, воно пов'язане з рогом кози Альматеї, яка за давньогрецькими переказами вигодувала своїм молоком батька всіх богів та людей Зевса. Нормативна українська назва Козоріг. Таку форму рекомендують українська енциклопедія та словник іншомовних слів за редакцією академіка Мельничука, використовуваний на сторінках преси варіант. Козерог – нерівноцінний переклад з грецької, а непотрібне запозичення з російської мови. Отже, правильні українські назви сузір'їв зодіаку такі. Риби, овен, у формі родового відмінка – овна, телець, а не тілець, близмята, рак, діва, лев, терези, скорпіон, стрілець, козоріг, у формі родового відмінка КОЗОРОГА і ВОДОЛІЙ. А зараз послухайте одну кумедну пригоду з уроку граматики. Одного разу, вивчаючи іменник як частину мови, запитав в учнів, як змінюються іменники. Андрій був одним із перших, хто підніс руку. Слухай Андрію. Іменники змінюються за родами, числами і відмінками. Добре. У такому разі провідміняй іменник «стіл» за родами. Стіл, столиха, столеня. Клас вибухнув сміхом. Отож, іменники змінюються лише за числами та відмінками. Таким чином, юні друзі, перш ніж відповісти на запитання, добре поміркуйте. Не в народі кажуть «сім раз відмір, а один раз відріж». Ви слухаєте програму «Загадки мови». А зараз розповім вам про те, як правильно називати час. Бо дуже багато слухачів цікавляться цим питанням. Нормою української літературної мови є порядковий числівник на позначення завершеної години. Шоста година, десята, одинадцята. Це традиційна формула, засвідчена в творах класиків української літератури. А вживання якогось слова чи певної конструкції у творах видатних майстрів українського слова є підставою для фіксування цих мовних одиниць у словниках і для використання їх у спілкуванні. Тож, свого часу диктори українського радіо цілком правильно зробили, прислухавшись до рекомендацій мовознавців і відновивши нормативне українське словосполучення. Правда, багато хто звик до зросійщину варіанта «шість» 10 чи 11 годин, і обстоює його всіма засобами. Люди, що звикли до часової формули «сім годин» замість «сьома година», обстоюють її по-різному. Одні просто заявляють «мені не подобається», «так ніхто не каже», «так не вживає народ» і «квит». На такі категоричні твердження можна відповісти, що народ не каже і година. Хіба рідко можна почути, скільки врем'я, 12 часов. То що ж, і слово «година» викинути з мови? На жаль, велику частину нашого народу дуже довго відлучали від рідної мови. Нині треба не захоплюватися лексичними та граматичними покручами, а поширювати мовні норми на всіх щаблях українського суспільства. Інші ж опонують цілими науковими розвідками, намагаючись довести недоцільність нововведення. Насамперед, це не нововведення, а освячена традицією літературного вжитку формула. Ось, послухайте приклади о шостій, а не в шість годині сідали гості за довгий стіл обідати. Читаємо в Панаса Мирного. Приїхав яхтою коло третьої години в день Михайло Коцюбинський. О сьомій рано я вже над Черемошем. Читаємо у Гната Хоткевича. Сідає до фортепіано щовечора о 10-й і грає до 12-ї, Юрій Смолич. Обідня перерва з 2 до 3, рекомендує словник української мови. Ілюстрації створів письменників, що репрезентують різні місцевості України та різні історичні періоди, свідчать, що конструкція з порядковим числівником усталена і загальноукраїнська. Їй завжди надавали й надають перевагу митці рідного слова. Повернення до традиційної формули називання «завершеної години» відбулося під гаслом «відродження української мови». А логічні підстави для цього такі. Ми запитуємо «котра година», а не «скільки годин?», а відповідаємо «шоста», «сьома», «дев'ята». Запитуємо «о котрій годині», а не «в скільки годин?». Відповідаємо «о першій», «о восьмій», «о десятій». Тобто форма порядкового числівника в запитанні узгоджується з формою порядкового числівника у відповіді. Треба зазначити, що в літературній мові існує дві форми називання часу. Офіційно-діловий варіант – восьма година 25 хвилин або двадцята година 25 хвилин. І неофіційний варіант – 25 хвилин на дев'яту або 25 хвилин на десяту. Триває програма «Загадки мови». Ще за радянських часів багато хто цікавився, чому чуємо і читаємо в Росії, у Франції, в Англії, у Вірменії, але на Україні. Після того, як наша батьківщина відновила свою незалежність, в офіційному вжитку запанувала форма «в Україні». Проте окремі громадяни її не сприймають і вишукують різні підстави, аби повернутися до старого «на Україні». Треба сказати, що в народній творчості і в красному письменстві вживані обидві форми – «на Україні» і «в Україні». Наприклад, у Тараса Шевченка – «Серед степу широкого на Вкраїні милій». Або «В Україну йдіть діти, в нашу Україну». Якому ж варіантові слід віддати перевагу? Свого часу це питання глибоко дослідив знавець української мови Іван Огієнко. Ось що писав він у статті з промовистою назвою «в Україні, а не на Україні». Коли говоримо про докладно окреслену територію, як закінчене ціле, або про самостійну державу, тоді завжди вживаємо прийменник «в» чи «у», а не «на». В Австрії, в Америці, в Румунії, у Франції, в Польщі, в Росії – що ж до применника «на» з місцевим відмінком, то його вживаємо при географічних назвах на питання «де» тільки тоді, коли територія, що про неї йдеться, не окреслена докладно. Не самостійне ціле, а тільки складова частина якоїсь держави – на Поділлі, на Полтавщині, на Київщині, на Волині, на Буковині. Шевченко у своїх творах, звичайно, мислив Україну як назву для всього нашого народу а тому й уживав на питання «де» місцева відмінка з применником «в». «У нас в Україні старий Котляревський отак от щебетав, було колись в Україні, лихо танцювало» або «на весь світ почули, що діялось в Україні». Отже, основною, а в офіційному мовленні єдиною формою «є в Україні» Проте не варто виправляти фольклорних та літературних творів, де з історичних причин уживаний вислів на Україні. В одній із попередніх програм ми вже вели з вами розмову про так звані мовні кліше. Сталі вислови, що досить часто вживаються в діловій розмові. Зі свого конспекту я виписав іще декілька мовних кліше, які є помилковими в учнівському спілкуванні, тож хочу звернути вашу увагу на такі. «Добре відноситися до когось». А правильно сказати так – «Добре ставитися до когось». Або ж помилкове – «Являється учнем п'ятого класу». А треба сказати – «Є учнем п'ятого класу». Ще приклад – «Виконував по дорученню вчителя». А нормативним є вживання прийменника «за». Отож, виконував за дорученням вчителя. Або ж часто чую – «Учитель задавала такі важкі питання». А правильно сказати, учителька ставила такі складні питання. Задавати можна домашнє завдання, а важкою може бути, скажімо, торбина. Сьогодні ми знову згадали про мовні кліше. Стійкі мовні звороти, що вживаються в офіційно-діловому стилі. Брати участь, підбивати підсумки, вживати належних заходів. До речі, їх мовознавці ще називають фразеологізмами. І саме про фразеологізми, але ті, що вживаються в побуті та художній літературі, далі піде мова. Нагадаю, що фразеологізми це стійкі словосполучення, за допомогою яких можна точніше, виразніше, а іноді й дотепніше, ніж одним словом назвати чи охарактеризувати предмет, дію чи ознаку. Вони додають нашій мові образності, емоційності й виразності. Не треба кожне слово, що входить до складу фразеологізму, сприймати буквально. Наприклад, фразеологізм розбити глек означає посваритися, а накивати п'ятами – утікати. А зараз називатиму досить колоритні фразеологізми і пояснюватиму їх значення. Ви ж уважно слухайте і спробуйте запам'ятати, якомога більше цих стійких словосполучень. «Не бачите смалиного вовка». Це означає не знати труднощів, не зустрічатися з небезпекою, не нюхати пороху, тобто не бути в боях про недосвідченого бійця, прикусити язика, означає замовкнути, тютя з полив'яним носом. Так кажуть про нетямущу безхарактерну людину, вітер гуде в кишенях. Ну, це коли зовсім немає грошей. Ні пари з вуст означає мовчати, замилювати очі. Це обдурювати кого-небудь, хитрувати, приховувати хиби, недоліки. Ті фразеологізми, що вживаємо в побуті, дуже емоційні і вони наділені безпосередністю, невимушеністю. Їм властивий побутовий характер. Ось деякі з них. «Вискочив, як пили пісконопель. конопель» – недоречно, недоладно або невчасно сказати щось. Далі. «Хоч гвалт кричи, наша орина вашій Катерині – двоюрідна одарка». Ще приклад. «Очей у сірка позичати» – це означає втратити почуття сорому власної гідності. А зараз послухайте, як ці фразелогізми звучать у творах художньої літератури. А на уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі, не до ладу, як пили пісконопель. Читаємо в Оксани Іваненко. «Бичок». І краще від твоєї дочки живуть без шлюбу, Та ще як живуть, стеха. Живуть та цілісінький вік у сірка очей позичають. Читаємо в Марка Кропивницького. З-поміж є й такі, якими носії мови висловлюють зневажливе ставлення до когось. Зазначенням вони фамільярні, лайливі. Наприклад, «утерти носа», Спати без задніх ніг – це означає дуже міцно, не пробуджуючись. Заткнути пельку – означає замовкнути. Щоб ти сказився або щоб ти скис – ці фразеологізми вживаються для вираження незадоволення або обурення ким чим-небудь. Ще наголошу на тих фразеологізмах, які не є українськими, але помилково вживаються в мовленні. Серед них такі – «Нічого гріха таїти». Це калька з російською. Правильно сказати українською «ніде правди, діти». Аби не так, українською краще сказати «де там». Потерпіти невдачу. Нормативний український вислів «зазнати невдачі, зазнати поразки». Ось іще одна типова помилка у вживанні фразологізму. Вона, як зайшла до аудиторії, то її червона спідниця відразу кинулась мені в очі. Звичайно ж, кидатися вічі в українській мові не є фразологізмом на відміну від російською, бросатися в глаза. Тобто не має цілісного значення, а сприймається буквально. Хтось кинувся комусь у вічі і, можливо, видряпав їх. Поняття «привертати увагу» передається фразелогізмом «впадати в око» або «впадати у вічі». Тож правильно було б сказати тій дівчині. Вона як зайшла до аудиторії, то її... Червона спідниця відразу впала мені в очі. Завершуючи розмову про фразологізми, дорогі друзі, наведемо приклади фразологізмів синонімів, бо не лише слова бувають синонімічними. Ось послухайте. «На безриб'ї і рак – риба». А є ще такі синонімічні варіанти. «На безлюдді і хома – чоловік». «У степу і хрущ – м'ясо». «Де немає співця, послухаєш і горобця». «Голодному і і опеньке м'ясо. Усі ж фразологізми мають таке значення: за відсутністю кращого, той, що є, вважається вже гарним. Наша програма завершується. Пишіть нам і слухайте нас, а ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати секрети української мови. Наша адреса Українське радіо, програма загадки мови хрещатик26. Київ1, індекс 01001. З вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей!